A já bych si teda dovolil uvést šestý den 28. letní filozofické školy, začátek bloku sociální filozofie a řekl bych na úvod pár slov, možná jich nebude jenom pár. Otázka po smyslu bytostně souvisí s lidským životem, jádrem filozofického otázání a pozadím, na kterém se odehrává jeho jednání. Je to dáno tím, že vědomí a jeho reflexivita vede problematizaci světa, ve kterém žije a otázka smyslu tu nabývá eminentního, i když třeba nikoli pojmově uchopeného významu. Lidská existence pro sebe potřebuje najít opodstatnění jinak by prázdnotu, které čelí nevydržela. Nalezání smyslu není něco, co přijde zvenčí a jak si přinese hotový smysl, ale jde spíše o jisté hodnoty, které vedou trajektorii, nakládání s vlastním životem, obydlování vlastního času a tvorbu projektů napříč svým věkem, je jakýmsi zápasem. Problematická otevřenost dění a dějin, v nich se člověk realizuje, souvisí s námětem příspěvku který bude dnes druhý Roberta Stojky smysl dějin v Patočkově filozofii dějin. Toto osobně uskutečňování smyslu v čase je fenomén sice individuální, ale rozeznatelný a uznatelný druhými. V tom se rýsuje jasný sociální a politický rozměr lidské existence se svoji rozpornou povahou. Takže mi dovolte. Osobní a bezpochyby problematickou úvahu nad některými výzvami, které pokládám v současné době za zásadní v oblasti sociálního myšlení. Vědte prosím následující slova i jako možné východisko pro zítřejší panelovou diskuzi. V liberálních kapitalistických demokraciích se autonomie jedince pokládá za středobod sociálního života, a dialektika, která zatím stojí, zůstává skrytá a neviditelná. Do značné míry vyloučená většina lidstva je ve zcela jiné třídní a mocenské pozici učí pověstnému jednomu procentu. Tento mocenský vztah je zakrýván, ale přesto se v této závislosti znovu a znovu u aktérů tohoto vztahu objevuje touha po autonomii. Její potlačení vede mimo jiné k frustraci, nenávisti i násilí. Nárůst nacionálních, identitařských a autoritářských tendencí je podle mě v tomto světle možné číst, jako je v kapitalistických liberálních demokracií, které ztrácejí legitimitu tváří v tvář problému z neuznání a znásilňování lidské důstojnosti. Zde je v politické rovině vidět v nerovnostech a chudobě diskriminaci žen a menšin, rasismu, azylových politikách, válkách, potlačování svobod, nedostupnosti prostředků k obživě, bydlení či zdravotní péči. Kritická filozofie a sociální vědy připomínají v září množství hvězd, které v noci osvěcují pláň, na kterou jsme je doposud vlivem špatných podmínek. Neviděli a nevěděli, co se na ní děje. Najednou jsme vystaveni, nechceme-li morálně, politicky či kulturně selhat potřeby jednání a transformaci skutečnosti, v níž nejsou zajištěny podmínky smysluplné lidské existence. Moderní koncept lidských práv nám k tomu poskytuje dobrou oporu. Proto by smyslem politické filozofie a politiky v reflexivním, kontaktním, globalizovaném světě by mělo podle mě být ospravedlnění a pokračující využívání normativního obsahu zaručených základních práv a také jejich rozšiřování. To je samozřejmě problematický, často rozporný proces, který se musí dít při plném vědomí toho, že se univerzálně shodneme na ústřednosti požadavků nedělitelné lidské důstojnosti méně už asi intra i extrakulturně na tom, proč a v jaké formě je tuto důstojnost a tato práva a povinnosti třeba hájit. Tady se ale ukazuje význam dialogu. Ostatně je to i ve výjimku tradice letní filozofické školy. Rozvoj filozofického a mezioborového dialogu a provádění a podpora mezikulturního a mezináboženského vzdělávání. Takovýto dialog může přispět také k překonávání logiky buď a nebo směrem k logice jak-tak, která nepostrádá analytické možnosti, ale není vylučující. Toho se bude týkat i. První přednáška tohoto bloku Jana Virhanzla, lidské jednání jako zdroj smyslu, která se pokusí rozrušit dichotomii tělesného a politického a i realitu tělesného začlenit do hledání smyslu obce. Zásadní podmínkou tohoto hledání je podle mě maximální míra svobody, která se ale nerozmělňuje. Bez břehem voluntarismu a primitivní představě o volnosti, ale dbá na svoji danost sociální a danost ve světě a jeho omezeních. Autentická autonomní realizace člověka je však možná jen v podmínkách spravedlnosti. Prázdnota holé existence staví člověka před potřebu tvorby příběhů, utopí představ, ke kterým se jeho osobní a kulturní nikdy dost dokonalé a nikdy stále realizace mohou vztahovat. Falešný individualismus a konzumerismus, ale ani jeho autoritářské vtělení, jak nás přesvědčilo 20. století, se všemi svými mezníky je neposkytují. I v tomto kontextu pokládám za podstatnou výzvu Ohrožení člověka, jeho existence, jeho redukováním na určitý dominující způsob a jistou formu. Jirgen Habermas v této souvislosti hovoří o pronikání instrumentální racionality do oblastí, které postupně kolonizuje. Můžeme říci, že instrumentální racionalita získává hegemonii a to zasahuje a znehodnocuje kulturu, psychiku či emoce. S rostoucí nadvládou systému, s kolonizací, jsou ničeny tradiční formy lidské solidarity. Ekonomický a politický systém sledují jen kritérium racionality, zaměřen, omezené na pojmy účelu a prostředků. To má sice své výhody, jako třeba větší efektivitu, ale způsobuje to rozklad sdíleného životního světa doprovázený vznikem formálně organizovaných oblastí jednání, odkud je vytěsněno do rozumění. S kritickou teorií můžeme říct, že smysl činnosti je redukován na zisk, smysl vzdělávání na techné. Redukce však může podle Javnma se existovat jen, pokud ještě existuje komunikace, na které je závislá. Svítá tu tedy naděje. Instrumentalizovaný rozum redukující smysl lidského jednání na vykonávání systémů účel prostředek racionalita nemůže svoji hegemonii rozšiřovat do nekonečna. Zde je mimo jiné místo filozofie a filozofů, kteří by měli do prostředí podřízeného instrumentálnímu rozumu přinášet hodnotové orientace a otevřenou kritiku. Kdyby lidé jednali a mysleli jen a výlučně, účelově racionálně, týkalo by se odcizení a zvěcnění všeho a na osvobození by nebyla naděje. Komunikativní racionalita, jak oni ní Abrmas mluví, posiluje také naději fonom dialogu. To na konkrétním příkladě na stíní Zítra večer Petr Rohel ve svém příspěvku věnovaném je Elhrmátkovi. Nábrmasovo řešení rozlišující sociokulturní životní svět a systém účelově racionálního jednání je inspirativní například v tom, že pokud ho analogicky rozšíříme, ukazuje, že emocionalita se dá potlačit, ale ne vyloučit a to, bych rád zdůraznil, je třeba kultivovat. Hněv a strach, plynoucí z rozpadu tradičních forem a uspořádání, která má svůj i ve zmatku a ztrátě kontroly vlastních citů, by měl být usměrněn a měla by být dána pozornost jeho kultivaci. To vidím jako další dílčí výzvu. Prvnád bych zmínil ještě jeden konkrétní fenomén, který je dnes podrobován mohutné reflexi. Totiž problematiku migrace, která nás však zároveň odkazuje k dalším filozofickým úvahám o hranicích a o občanství. Čínský exilový umělec Ai Weiwei v kontextu migrace a globalizovaného světa mluví o historické odpovědnosti západu, kolonialismu a kapitalismu. Používá přirovnání. V přírodě existují dvě metody, jak si poradit se záplavami. Jednou z nich je postavit přehradu. Druhou je nalézt správnou cestu, kudy by voda mohla dál téci. Postavit přehradu neřeší zdroj záplav. Přehrada by musela být stále vyšší a nakonec by musela zadržovat obrovské množství vody. Přírozeností vody je téci. Lidskou přirozeností je hledat svobodu a tato lidská touha je silnější než jakákoliv přírodní síla. Nejdůležitější hranice jsou v nás, v našich myslích a srdcích. To jsou hranice, které rozdělují lidstvo. Tolik a i Hranice jsou tedy nejen fyzickými a symbolickými ukazateli diference, ale i prostorovými a sociálními praktikami. Spíš než jen demarkací míst jsou manifestace mimoci ve světě, vymezující důležité prostorové rozdíly bohatství, právech, pohybu a úrovní života. Situace, kdy hranice státu odčují diskriminujícím způsobem na základě občanství vaše práva a možnosti pohybu, je podle mě nespravedlivá a neofeudální. V globalizovaném světě občanství znamená zděděný status a zdroj privilegii. To vedle pokračující transnacionalizace různých vztahů je výzvou, aby bylo toto historické dědictví transformováno směrem k novému, možná velkému příběhu, který musí být vystavěn univerzálně a ve shodě s globální situací lidstva. Kosmopolitní koncepty, kde každý člověk je součástí jedné lidské pospo pospolitosti, a jsou mu tedy zajištěna rovná práva a důstojnost jdou podle mého názoru tímto směrem. Principy post-vestfálského uspořádání teritoriální suverenity a rigidních hranic zůstávají však dominantním způsobem myšlení o rozděleném světě. Toto paradigma však zdá se podkopávají globalizační tendence environmentální, ekonomický, ekonomické a kulturní trendy. Další vývoj je otevřený a je arénou zápasu i zatím nereflektovaných možností, omezení a rizik. Zání hranice jednou v našem paradigmatu utopickou možností, jistotou je však proměňující se funkce, formy a nové vyjednávání za změněných podmínek. Starý model národního státu, který kolonizace vyvezla na další kontinenty, se bude muset vyrovnávat s transnacionalizací a relativně flexibilizovat a vytvářet tak nové možnosti politiky. Je podle mě tragická chyba, že státy evropské unie nekráčí tímto směrem. Ke světu svobodného pohybu bez hranic, ale regresivně se obrací k autoritářství iluzi izolovaných identit pod bezpečnostní a ekonomickou retorikou. Na druhou stranu rozrušování ranic, teď chápány v obecnějším smyslu, nemusí být jistě samoosobě o sobě, samospasitelné. Může přinášet osvobození stejně jako být rizikem či ukazatelem patologií, na což poukáže ve svém přichoanalitičtěji zaměřeném příspěvku zítra Michael Hauser. Konečně stojíme také před výzvami humanismu, který nebude antropocentrický, ale o to více bude bát právě na důstojnost člověka i mimo lidského světa. Je to výzva k překonání subjekt objektového paradigmatu myšlení, kde stojí subjekt proti objektům světa a přírody, a taky překonání světa jasných binárních hranic, které zkušenost i vědecké poznání čím dál více problematizuje. S tím bude částečně souviset i feministicko-postrukturalisticky laděný příspěvé klubici Kobové. Zvláštní naléhavost nabývají zmíněné výzvy v kontextu globální krize Životního prostředí a klimatických změn. Otevírá to též otázku právní subjektivity mimo lidských bytostí a přírody. V tomto kontextu představí Josef Schmajes zítra Paradigma biofilního obratu, ve kterém skledává východisko harmonizace přírodní a kulturní evoluce. Pojmenoval jsem jen některé výzvy sociálnímu a politickému myšlení a umyslně jsem položil důraz ne primárně na vysvětlení, ale i na porozumění a normativitu i možnost angažovanosti. Ale příležitost vrátit se mým problematickým tezím bude zítra v panelové diskuzi, v které se zúčastní Doufám, že všichni přednášející bloku sociální filozofie a doufám, že i docentka Delflos. Samozřejmě.